E? I eh? no para de poner esa música. En fin, si quere... I alta! Martxan da, Irola Irratiaren albiztegia, garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostioeletan iuntzeko bederatzitatik, amar terdietara.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 Fon de Presiden Fon de Presiden Fon de Brink de Ra Tracta calls from the present, high, it run California style daramaguna nagatik, Santa Rosara Patolde estorier Zermoberoak Mero meroak Estute blim, blin sure, icheroak, uri, blin Zure itxeroak Uri plin Zure naia min Indigenena naia Pacheta pai pai Gure guna el txeco zain <laughs> Hit, BARTZO NUAN ESMEL DE ZIT DESTROI CONTROLA REBEL DE BIT LIKE FREE BERT ON MIAMI HIT ZUEN BANDERAN BARRA TA ISARRA KIZUITA IKARAK MUNDUAREN ZEN AMERICA AUGEREN LURRA NAZKATASUNA KONDENAPEA BEGIETAN SORTUTAKO CONTROLAREN KULTURAN BURNING ROOTS STOP DE FIRE Gauan guzti ahi FMko Eundasazpi.gosta etxuzten aizarete irola irratia eta hemen txazten da, garrasika TAP THE FORD OF THE PRESIDENT Ezan bueno, ba, besala, egin txeko bederatxeak eta zespi minutu, gaur marcho, barkatu maiatxeak ama sortzi, eta hemen txazten dairola irratian, ba, zuen irratxe jo kontrainformatiboa, gaur aztelena, esan dugun besala, albizte ba, bueno, e, ba, eta nola es, ba, egongo gara, Azteizko herriarresi horretan gertatu dena den inguran egiten, Bai, albiste modura, baita ikarresketatxo bat izango baitu gure herriarresiko lagun batekin Eta horrez gai emezte albizte askorekin gatoz Sentitzen dugu pasan aztean hemen eze guan ez izana, baina bueno, batzutan ere gure bizitza korralakoak dira Eta, bueno, ba, saiatuko gara, gaurkoan ere zuentzako txako interesgarria izan da dira gure irratsaio. hau Y casita uldu 10 y 10 escuchar en mi sedia Gure litisten escolaxaria gurega pesiar berriro egingo por tu su perrido gingo pinda perisidasen eita merisasten hoyanare nada wetana mecheta kuku caseta sonar en sufu dióch la naranja el loco pucha durartía gastión eres suea color de misian contra con naranja paraba tembe tu ripa con black panthers trend fighters serinda lurra un rave duricabe un norte paz BATRUZ EZBROJET, BANDERA BENTAKA ZAPTU EMENKAUD EZAKO GONKALAK NIEU BLACK PANZER ZOKORAKTU Badakizue entzuten erriz eritzen hau dela irole erratiko irratxadeu kontrainformatiboa azteleen eta azte askinetan zuzenean izaten dugula gaudoko bederetztetik amarte erdietara bitartean eta errepik apenak izaten direla aste arte eta oste gunetan goizeko amarretatik amaika terdiak arte eta azte askinet eta ostiraletan goizeko saspietatik sortzi terdiak arte Tintagorritan, idazten dugu historia, definitzen gaituen aintzoria. Kaiolatik mezpresua, loditzen ez da gorre denziorik, egungo garaietan, indik jenen iztegian, galtzen dira zanaiak, azalama zaiak, bihotxan kolore, egure eta ore, euskaraz ustatzen dugu irukarren gabe euskaltzen diak bezala baina beraztugabe, kaleak, langabezia, txaiak, polizia, etxe bizitz outopian, ebariztok terrorismo biblian, abortuak, terrorismoak, berbetak, besteak, izi jarazten zaiatzen diren bitartean, Herriar. Gurekin harremanetan jartzeko moduak, ba, badakizkizue, zuzenean sartzeko, bederatzi lau, labo gaita bat, irroro gaita mariroro gaita telefonazen bakira dituta, edo emaile zirolabilduazindominio.net edo garrasika.info abilduazindominio.com gure irratxaioarekin kontaktuan jartzeko, albiztelen bat, elkarresketaren bat, edo agenda bat, bire badigu zue. Eta horrez gain, ba, betiko lez, ba, larum batetan, arratzaldeko zei terretatik aurrera, benirola irratian, iralako auzoan aranako txara enparant Ba, asambladak izaten ditugu, eta, bueno, ba, urbiltu saitezte, eta, bueno, aparte hartu irrationen asambladan. <mintos> Batak izue garrasiko irratza joanetan musika librea besterik hartzen ez dugula eta astero astero talde batekin entortzen gara, aste honetan Norte Apache taldearekin errima izenpean bairu abestiko ba, disko bate dutera ute eta bairu bueno, ba, oieken txungo bituz eta horren horiek orre, bukatzean ba, Norte Apachearen esiaren bestaldean eta kilombo disketako abestiak beraz, asteragoaz legal aquella la visité tú con leche aquí pachia gutuga satano urte la chica me zure condenable teatro un peo no me calma bendicona r en carro da en ceniponte car va va dir a minutu eta bueno ba Eguneko albiztera pasa baino lehen beste pare batekin hasiko gara, eta gero lotuko ditugu albizteak eta elkarrezketa hori. Eta kasuanetan, ba arregi deustu arra, etxean dela, jakin izan dugu gorbertan. Eta, bueno, ba, arratsaldean e, egingo egitekotan e, izan dira harrera zen ide lagunetea erritarrek deustun. 2008ik, biezpe txealdi bete ditu, Espainian eta Frantzian azken hau zei urtekoa. Mont de Marsaneko espetxetik irten da gorgo izan, alezak biriatuko mugan zenideta lagunak zain izan ditu amaika kaldera eritzi da euskalderira, musu eta bezarkadartean eman diote ongetorria. Agurra ere dantzatu diote. Deustu narratxaldeko sortzietan e, egitekotan zeukaten harrera e, hori. 2008ko ekainean akarregiak itaniara gerturatu zuten Euskal Herriko mugatik 11 kilometrora dagoen Montmarsaneko espetxera. Lehen aldiz bi Euskal preso politiko Euskal Herriera gerturatu zituen Frantziak maiatzean noierardanaz eta ekainean akarregi hurbildu zituen. Orduan, EITB eta bozento taldeeko egun kariek zabaldotako informazioaren arabera. Brian Currin, Afrikako bitartekariaren nazioarteko harreman taldeek. Euskal preso politikoen kolektiboko bihardura daunekin. Pariseko espetxe batean izan dako ostean eman ziren hurbilketa horiek. Alex Akarregi, zuten lehenengo serbereetan handik Venezuelaako hegazkin bat Artzerera zi joaneean. Erbere eta laan espainiaratu zuten eta urte hartako abenduan bost urteko espetxe zigorra esarizzion Espainiako Siegi nazionaliak zigorra bateteeta atera zen espetxetik. eta Frantziaako dugoaldean dagoen konpeek herrian atxiro duten bigarnez bi eta bederatsiko E, Otsaiaren hogeita zeian, zehatzmehatz. Ustez, autobat lapurtzen ikusi zuen herri horretakudeltzen deltzengoak eta atxilotxera iban sirenean, beste autobaten alde egin zuen. Iezaldian, iztripua izan, eta beste autobat hartu, eta gero, bigarren iztripua izan zuen, orduan antzen manzuten. 2000 abederatzitik, frantxean atxilotua. 2000 abian, zigortu zuen, parizko zentzategi epaitegiak, sortzurteko kartxela zigorra betetxera, eta logistika ataldeko kide izatea egotsita. 2000 eta lauko abuztuaren hogeita bostean, funtzionero batek hipoitu zuela esaratu zuen, eta bakartuta egon zen taraskoneko espetxean. Eta bueno, ba, esan dugun bezala, alezak arregi deustu, ar deustu arrakalean da, eta gaur sortziretan e, ba, bueno, omen aldi eta arrera ba, hori egingo zioten. Eta salto orain e, irunierrira, kasu honetan e, jaietako pankarta bat, eta inauterietako argazki bat frogatza tartuta, zein aurteko sigo du fiskaltzat, iruinerriko amargazteentzat Fiskaltza kamar urtetik zeira jaitzi du iruinerriko amargazteen aurkakos petxesi gorrezkaera Eskatu dezakedan kondena basuena eskatu dut adierazi du, onartuz aurrezaipatu izan dituen ekintzak ezin direla kale borroka bezala hartu Onartu du baita usipetuen aurkako froga sendoenak inkomunikazio garaiko deklarazioak direla Baina ez du onartu gazteak torturatuak izan zirela ziurtasun osoz dakigu ez zutela tradutxarrik pairatu Orizanote. Eh, paiketan Defentsak oian ataunen kasua azpimarratu du du erantzun gisa. Gisa eskubiden Estrasburgoko epaitegiak Espanya zigortu zuen ataunen tortura kasua ez gaitik. Gazteen aurkako froga agusiak tratutxarren ondoriz lortutakoak izan direla eta zigorreskairak baliogabetzeko baliogabetzeko eskatu du defentsako abokatuak. Gogorara du baita ausipetuek egunero salatu zutela medikuaren aurrean tratutxarrak jasaten ari zirela, baina inorkitzuela eser egoera horren aurrean zer egin. Autoinkulpazio ez gaen, gazten aurkako bestelakoa inbat froga ere hartu dituzte kontuan. Atzmarkak, ongietorri arroz, arrozadiako jaietara jartzen zuen pankarta batean. Pinak kinauteritako argazki bat, legezko aldizkariak eta abar. Hoideki izan dira froga nagusiak. Azken saioaren ostean, sententziaren zain geratuko dira. Iturramako Mikel Marin, Iker Ariztu, Diego Octavio, Iker Araguaz, Eta ibai askona, arrozadiako oian ata hon, Mikel Beuntza eta Inakimarin, Donibaneko gorka zueskun eta baraina ingo Mikel Flamarike dira amar gazte ausipetuak, 2018ko iraia eta zaro artean atxilotu zituzten, torturatuak izan zirela salatu zuten, eta espetxeratu egin zituzten, haietako zazpila hilabete gutxiren barruan, buruan, aske geratu ziren, milioika eurotako bermeak ordean eta beste hiruak espetxean daude egun. Ba bueno, hoye que momentu ezputa ditu on que ta segituan egongo gara hasiko gara Donostiko, esparkatu Gaztesko herri Arrisi horren inguruan hizketan tik zapaltzen ditu bug, gure txaienestea, karatekiontangaldurik, egiten du, ez dualako beldurrik odola, dizten dugun bakoitzean, ogolak margotuko poditu gure bizitzaak, taitsuak, tamen beldurran itchak, stanli dituki, gasten bage juliatu maiak, erruki satareneruki, gero azendu bar da, loreak lorisaten, i no sentiasina la apurtu, apurtu amore mate en camporache, adebekatua, esingo du suquera, tusi herriaren patua, ti chike kingabe, betirako kondenatua, musika da camp Arguztien estatua Apur ditxaguneziak Talandatuko ditu Azkatasunaziak Musika esenan bezala Euskal raparen sustraibberriak Baduko historia non dikazi Altxatu guztiok ekingo dugu Garrasi Lortuko dugu Zuen kontsitzak zapaltzea Lortuko dugu Gure mezua zapaltzea Lortuko dugu Komunikabidetaren ere oizere Ekingo duzuzuk euskal raparen alde Lortuko dugu Zuen kontsitzak zapaltzea Lortuko dugu Gure mesua zapaltzea Lortuko dugu Komunikabidetaren ere oizerekin goduzuzuk euskal raparen Tan ere oizerekin goduzu zuko euskal raparen alde eh? Bazen ben historiopolit bat begi urdinak berri zen amadelein Peter Panek eraman zuen ben hirlara Bestu megalduen izlada Nogorra utzi zuten baina eskuen artean jauzu zitzaien jada Abera txek ez badute ume aurkitzen Nola de Montregora tuko dira txiroetaz Jeremi Bargaz pobre jaiopobre hil Galduta milla guntan milla hilta zerekin Galduta basaude txean Zurekiden besoen artean Nora esean kutsida zubidean Ia Zergiaren izpiak lagunduko didate beti Itxali junean, negu gorriak jarraitzen dira izaten Gartxeletan zartuta gero ari dira aldetzen Oeazpiko muztroak bezala Unbeizandakoak ari dezager dira dezagertzen Da torturatzen, ez dira konturatzen Suenge zurrak ino Metxe jarretzen dugu FM-ko enda saspi bostean, nirola irrati librean, garrasika irratxa lleban, eta, bueno, banola ez, gazte izera ingo dugu salto, gaur bertan, ba, bueno, iru ordu behar izan ditu bertzaintzak, herriarrezia desegin, eta e, Esteban, Nibon Esteban, Aiala Zaldibar, eta Igarki Robles, Atxilotzeko. Erresistentzia pasiboa modu desberdinetan gauzatu dute gazteizko arrezian eta horrela lortu dute igarki roblez, ibon esteban eta aiala zaldibar iru orduz babestean. Sortziak aldera jasudutea bizua, lakoatik, ertzaintzaren, ogeita mal furgonetek, andaramari zuriaren plazarako bidea hartu dute. Sortzi tergitalako pressuten arrezia eta poliziak hartu duen lehen neurria prentza sokoratzea izan da. Ertsintza desobedienteak kanporatzen hasi behar zenean lehen lerroko eat lagun altatueta pintura laranja bota dute burutik bera, ekintza horrek, pixka bat joko utzi ditu poliziak eta plazaren goiko aldetik hasi behar izan dira jende ateratzen. Bertan segoelako pintura gutxien, Bertan segolako pintura gutxien parkatu. Jendea ateratzen azi orduko hartu dira beste traba batez, sarea, Arreziko lurrean sarea bota dute nahi izatekotan bertarakora bertara korapilatzeko. dute gindute zenbaitek eta kostazaie horiek hori Dezo Desobedienteak bortizki kolpatuz hasi dira arrezia deze egiten hasiera hasieratik. Lekuko askoren ustetan erri arrezigustien artetik jarrera bortitzena. Gazteizkoan izan du ertsaintzak. Uztira irurogeita mar lagunetik horaz ditu, antxetateak jotatera dituzte batzuk, hanka apurtuta beste bat, kolpeak jasota asko eta bi gazte konortea galduta. Itzesko jasarpena ere erabili dutela salatu dute inbatek hilko zaitut, eta aurpegia txikituko dizut askatzen ezbazara, bezalako adierazpenak egin dituzte ekintzaileak, Zuek hil zenuten inigo kabakazo jukasidirenean aldiz, bai nikil nuen erantzun du bertzain batek azprimarratzekoak izan dira baita erabili dituzten irain seksistak. Eta bueno, ba, salaketa guztien mm, azdakit, baina askoren, e, bueno, ba, ba, esa edo badago interneten topatu daitezken bideotan, ba, hemen aipatzen diren hiru mehatxu edo gutxien ez bai ikus gai daudela. Arreziaren goiko aldea desegin ostean, beheko dira sartzen, Eta hortik harrapatu dute aiala zaldibar. aurkitu duten arren, denbora desente behar izan dute ateratzeko, beste bos laguni lotuta e, lotu baita, eskuak elkarrekin kateatu dituzte eta besoak metalesko dietan sartu. Azkenean guztiak eraman dituzte atxilotuta, bertan askatzeko modurik ezutelako. Zaldibar atxilotuta gutxira, ikusi dute egarki roblez, ijordeak endudu diote, poliziek eta roblezek berak endudu maskara. Bai, begiratu ninaiz, oio egin ez, amorruz. Lagun bati odiaren bidez lotuta eta andamiora kateatuta egon da. Eta andamioa desmuntatu dute gazteiztarra atzemateko. Arrakazta parkatu arrastaka atera dute, berarekin batera lotuta egon denkidearekin batera eta biakera dituzte. Ibon Esteban aldiz, Robles Orenik furgoneta kanpoan zela atxilotu dute, minutu gutxira. Ez du irribarrea une bakar batean ere galdu. Uztira hogei lagun izan dira atxilotuak, Esteban Robles eta Zaldibar gaztez igortuak, pintura burutik behera bota dutenetako batzuk eta odiekin kateatu diren zenbait besteak beste. Herri arrezik anpoan dagoen jendearen paperare oso garrantzitsua delaspi marratu dute, bain eta berri Santola akuntzatik, eta laguntzari ostopatzen ere alegin du daertzaintza. Arrezibarruan zegoen zauritu bati izotza emateagetik bizilagun bat identifikatu dute. Nire egin beharra da norbait gaizki badago laguntzea. Hori da pertsona eta erritarrona izatea egin dio jurgizonak ertsaintzari behin eta berriz. Medikuak eta bokatuak ere alden dituzte eta beraien lana nabarmen ostopatu dutela salatu dute. Prentxarekin ere beste horren beste. Ertsaintza desobedienteak ateratzen ari zen lekutik urrun kokatu dituzte eta zenbait baita hortik bota ere. Errikomunikabideetako hainbatkazetari aldiz, arrezibarruan izan dira denagrabatzen, eta poliziak bultzaka eta modutxarrean atera ditu bertatik andamio barrura iristean. Atxiloketak eta ertzaintzaren jarrera salatzeko mobilizatzera ditu dute Euskal Herriko enbatxokotan. Donostian eunkalagun bildu dira, eta hori dekostan ere manifestazioa ditu dute. Aste artean elkarretaratzea eta agerraldi masibo agingo dituzte gazteizko antramarizuriaren plazan. Donostian eta Iruñan gaurre zortziretan izan dira manifestazio horiek, e, gazte izen biar reguerdikoa ma bietan, Andramarizuri plazan eta gero prentza horrekoa. Eta biar ere arratzaldeko saspietan, oinatien ba, beste mobilizazio bat. Irekizure ateak, irekizure ateak, zure ateak. Mireki zure ateak mireki zure ateak mireki zure Bueno, komentatu dizugu, mesalala izterri zango gara, gure gaueko lehen elkarra izkretatuarekin. Baina, ostamak bueno, eta txiki batzuk, e, gaur gazteizen ikusi dugunaren inguruan. Alde batetik, ba, bueno, e, badakigu, es, atorren datorren asteburuan haute eskundeak daudela. Eta, burtsu bueno, ba, bat, e, arritu gaitu, e, ertzen txaren jarrela bortitza, korrelako ba, data ez berezi baten e, atarian, baina, bueno, hori alde batetik. Eta beste alde batetik, ba, bueno, bai, komentatu dala e, irakurri dugurain, ez da, zelan e, komunikabideak eta alden du dituzten, e, aien lan azailduz, eta borrez gaine esatea ere, ba, bueno, men, e, azkenean bai euskal herriko bai estatuko e, komunikabide gehienek, e, apena aztratatu dutela gai hau, eta tratamendua ba, bueno, naiko ba, ez dakite er, errealitatetik urrun ezta eta, bueno, esatea bai gertatu dela beste leku batxutan hemendik eh, kanpo eh, beste medio batzuk emanduten emandituzten albizteak, bueno purtsu bat, eh, fundamento handiagoarekin eginda da gola eta, bueno, azko zaten duela hemengo kasetari txaren inguruan Música <totipa> Gorrotoarekin justiziaren odolaz fly ESIAREN BESTALDEAN ICHARANGO SE TUTKUPAI SUDOR PEGIAN ESTAKO IRIRIK GURE BIOTXETAN EGONGO SARABISIRIK Gorrotoarekin justiziaren odolaz fly ESIAREN BESTALDEAN ICHARANGO gozaitut TUTKUPAI SUDOR PEGIAN ESTAKO IRIRIK IRIRIK Gure biohotzetanek ongo zara bizirik Kartzela nagonetik ez dut ezagutu lagunik, ez da batea. Ez dagun honik, baina barneko minen irautsakto dira Euneko amet zaiz zuen betiko dian. Ez dira Ozi ditutzuloak sendatu ditutza horuriak zerkatika agintzen duk izon zuria Zergatik apurtzen dituzu gure zubiak. Ez badira zureak egiten baditu haizeak, Zenbat salarazo justfiktu nahi dituztea inbesterazo. Ez gauderoso akaso irtenbira Hiderik dago, bañase seguru, Azkatasun itxak virtudira li buru El buru Umek ez dut ilvear Astendo ambelar Margotutako izarmenetan zear Estud gura nobel saririk Estagizasar erik Esnaiz bedur Jarraitu nahi dud visirik Besterik es Argia jarraitu kodut nekes Bidea luzea da zeyatuko nahi soñez Estalituki visirik Kondiño Bezirako betidari Rebiochetan Pues mi conclusión es Que el odio es un lastre La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado No merece la pena Gorro toarek injusticiaren odolas blai Eziaren bestaldean itxaron gozaitut kumpai Surorpegian estago irririk Gure bihotxetan egon gozara bizirik Gorro toarek injusticiaren odolas blai Eziaren bestaldean itxaron gozaitut kumpai Surorpegian estago irririk Gure bihotxetan egon gozara Si aldari Uota arretzen dugu FMK 11.5. gostean, saiatzen ari gara, telefonaren bestaldean ba, gure elkar esketatua ba, topatzen momentuz ez dugu, ez dugu lortu eta bueno, ba, gaioan inburuz beste komentario batez jaso dugu e, albiste edo mesu bat e, bueno, la 9 de anon anonimuz e, taldeko mesu bat ba, bueno, esan ez es, gaurko polisiaren bortizkeria dela eta erabaki dutela, mesu bat publiko editea, eta bueno, e, bidali dutela E, EJPNU beren e, kontaktu guztiei, ez da, mila kontaktu baino gehiago direla, eta, bueno, egin duen izan dutena, ba, izan dela, e, ah, bueno, e, datu base hori erabili, e, abizu bat mateko eta, bueno, e, eskatzen dute, ba, atzera egitea ez, e, ba, erabili duten bortitzkerian, eta izan duten jarreran, eta, bueno, ba, abizu bezala esaten dute, orain dela bi urtetik, ba, EJPNVren eh badatu base osoa deskargatuta eta jakeatuta daukatela eta erabiltzea pentsatzen ari direla Beraz, bueno va ba, prioridad ba de este curiosidad bat eh jaso duguna du ikusi ari izango una internet bideo eta bueno va ba, comenta chere gustatu zaiguna luchamos <totipen>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 undo en el que mundo, pero a ti que más te da. ¿Qué más o revolución lo llaman algunos, si yo la religión del puño en alto o asalto con mis palabras es la idea. por una América Latina libre, libre. Vivo tanto o atento, revolución lo llaman algunos, si yo la religión del puño en alto o asalto. Bueno, gago teléfono remestaldean, gure gadeko elkarrisketatua. Gabon. Bueno, eh ¿dónde estamos Lehen vale, bueno, da bizi, mila esker gurekin egotea gaitik eh, bueno, Badakigu momentu abek ez direla errezak izan beharre eta igual gustatuko ditze guke Hortik aztea, ez da purbat kontatzea igual zelan dauden orain animoa que gazteizko herriarresiaren bueno, ba, jendearen artean horre egun hauetan egon den jendearen artean Nola sentitzen da momentu hau? Bai, bai, bai, bai dela, oso gogorra izan dela aztea Gaur, gaur ere oso gogorra izan da Ozan bueno, dezakegu, ba, animo gazi gozoak ditugula, aldi batete egia da, bali, azkenean eraman detuztela zaspirak, Baya, bueno, gaur egin dugun zentazioa, da, zentazioa izan da ere, bueno, irabaz, irabazi dugula, gaur ere beste pausu bat emate lortu dugula, eta bueno, gutienez nik ustud orokorran astizko arreziko kiren artean, zen e, ato eta gaur arrezian parte hartu duten, lagunen artean, zein gazte gaztezen hibiltzen gendaren artean, bueno, ba, orokorrean zentazioa baida bueno, zeo zer lortu gula, gure elburu tikiak gure elburuak lortu ditugula eta bueno, ez, eta oso, oso nek gaude, eh? oso gungo izan dira, ni direz ez dut lodogin, eh, gau atutik atut lodogin, lo eta nire zala utako asko, baina, bueno, pozego dela triste hiru lagun gutego ditugulako gasteizen bilagun gutego dituguna eskaberrian hiru lagun gutego ditugulako momentu honetan baina baina bueno igual eh bueno naisetak e, badakigun gaiago has atzetik aterrela baina igual kontestuan jartzeko ez, gazteizen eginda kasu honetan erresia bueno ba bi hiru atzilotu gabeseo de niroetako bi lagunak gasteiztarrak Baina baita ere bueno, e, guztiago eso Gaita sortzien epaiketarekin Azten da, es, e, beste epaiketa politiko bat Eta, baita. bueno, iristen gara ba, pasa den astean e, Sententzia atera zen egunen Ego atera, atera Baino lehen, es, lehenengo atxiroketa Eman zirela, bueno, ya paso dela batzuk Absolutu eta lehenengo atxiroketa Eman zirena purtsu bat Igual e, jartzeko kontestuan e, Bai epaiketa politikoen gaia eta bai kasu honena Konkretuan, kontatu dugu suna purtsu bat Bai, bueno, gaztizko Perspektibatik edo e las tes el mugimendu hau sansakelgu hasi zela ekaitzamani gorekin zaket gutaratuko sareten hor bere garaian kristo dinamika ekaitzamani gore hau bezala bo, segi, segi en, en, en, militatzea leporatuta hasi urteko kartzela higorra izan sun azkenean supremoak kondena berretzion eta bueno pues agindua, agindua eman zioten hor kriston mugimendua egita lortu genun, eta, bueno, ega duela irugurtea, baina, bueno, lortu genun benetan gazte izen, ba, iaia sektore iaia gehienak, bale, errokatzea epaiketen aurka, eta, bueno, urtikan gaur datnik, pues, lan pila bat egin da, bere garaian ere berrogeiak libre, eta beste hainbat bat epaiketarekin, bueno, eta, urduan, gaztistik atzetik, atzetik zen, datorren gauz bat da. Eta dero oro, korre, oro korrean, bai, eda gukulertzen dugu e, momentu momentu honetan, momentu ez, e, 2000 mausgarren urtean, alako egoera egotea pues, bantzuen txat, irudikaten ditugu neko surrealistak, e, uste dugu izarteak ez dituela ulertzen, euskaba izarteak ez ditu ulerten baterez, eta uste, uste dugu, baina, bueno, pues gizarteak eh, ikusten duela bueno, pues, alako, alako, alako orizei urteko spetze aldiak eh, dituzten frodenaitik ze, zer leporatzen dieten bilierak, eh, kamisetak zapiak, DVDak hori da leporatzen dieten bakarra Melako ekintzarik, inolako ekimenseatik hori da leporatzen dietena, zer gitarraista da zer gizatea gaitik zei urte dira, eta momentu honetan hori da, horretasari gara ni Nik ogeta sortzi urte ditu, nik ere berrogei nik duela bi urte hausiperatua izan nintzen ere, berrogei en epaiketan egon nintzen, A, solbitua izan ginen, baina, bueno, uste du ere sortzi izan genuela, eta gaur aialegarki bon izan dira, aurreko astean berrogoia inoa marina tasa bat, Azte dugu eskala gizartean oso eta basteria bereziki oso basteri ezborrokolaria ta eta titulada komprometetet, daukagula bain batez eta froga epaiketetan dauden frogekin edosen izan aldela atzilotuta torturatua eta torturen torturetateko datosten deklarazioen Haiti ba, urteko espetsezio gorra gorraekin etsera atra la juta Bai, e, igual eh bueno, dituzun gausa guztetatik funtsatuko litzera que gausa esberdina comentatzen ba, alde batetik eh duzu hori, e, euskal gizartea que es ulertzen eta adibidez, bueno, dinamika es eh haushan manifestazioa honse mañaia larumatetik, así se norres, se le do iauek eh bueno, horia, e, lizan, eta hori azizena purtsu bat, hori irudikatzen atzen esaten duzun alde batetik, badirudi, ba, bueno, e, apaisak edo ez uelabai menik eman e, ertsaintzai gotzeko, gero baitare zuiltzaiek e, bueno, uko egin ziotela ez eskatzen zieten, e, bueno, aien lana ez den hori egiteko hori irudikatzen atzen alde batetik Eh, gizarte bon bueno, Euskal gizarteak ez duela egoerauen hartzen, ez duela egoera hau eh, gertatzen jarrra dadin, baina bestalde batetik. ad eh, niretzako konkretuan gaur sorpresa apurba bat ez tak egtean sortrpresa handia baina apurtsu bat eh, e, autoeskundeak eta aste betera. Errantsakerabilduen mortizkeria, bortizkeria. Ez askenean, es que en azken ikusi dugu zelan erriarresiaren errekorrido honetan denborarekin ba haiek ere haien eh, teknika eta eta esateko moduan, bueno, beraien helburua betetzeko eh, modua ere doaz, eta Bueno, ala ere, bueno, sorpresa handirik ebortizkeriaren gaitik ez dakite eukiales, baina bai iguales kontestua gaitik. zelan eta gizarteak onartzen ez duen edo onartu nahi ez duen egoera onen aurrean orrelako bortizkeriarekin ez ega urko alatza izan da. Bai, bai, ez dakit non dikana zi, baina bai, baina bai, aldea, erdentzaren jarrera, ez dakitezen ere, nik edo ez dakitezen harritu aldi gun, baina, baina, dira da, iruro gehi txauritu, baina ogeio egon direla, Eta batzuk larri, hospitalera, hanka apurtuta, buruak irekita. Eta gauditza egiten erresistentia pasibo baten aurrean ari garela. Momentu, eta dut bideoak eta oso arretu egalatzen dela pasiboa pasiboak izan dela. Eta herria, ez dakit espero genuen ala ez. Eta aurreko aztean edo ya azte batu, jabaganekien, erta intak eskatu zio la audientzia nasionalari, Atziloketa ematea e, supremaren kondena baino lehen, nahi zutelako herriarrezia esen matea. Ez zuten lortu, ez zuten lortu iru aia laigarki taibon, ba, lortu zutelako ezprentzaren atxaparretatik, ez egitea, mom, ere momentuan, e, komentatu zen ere, atziloketak ere, kasu honetan bergoia inoa marina eta zabaten atziloketak, guztiz legalak ez zirela, ba, que hugu, bueno, legalitatea lehen inguruan ez zirela, komplikatu da dela e, estatuneta, maia, bueno, guztiz legalak ez zirela, edo abokatu horrela planteatzen zuten, hilagalak zirela zuten, bere momentuan. Ordu nore, ertantzen jarrera, hori izan da, e, zapustea herriarrezia, eta gaurko jarrera, izan da, bortizkeri oso altuatekin, Aliketa Azkarren, ben industu zen Aliketa Azkarren bukatzea egoerarekin, dute lortu gainera zen hiru ordu, hiru ordu herriarrezian. Baina bai, nik edet, bue komentatzea ere testuinguru elektoralean, hor simas komentatza ere, eh gukazeratik badakigu e, arazo politiko bat dela, e, egoera politiko bat da saiagarra lehitze egiten. Baina nahi genuen alderdik erietatik pizkatu bat ateratzea. Eta baki guertaintza zizteiten dugunean ez, bueno, pues, tenue da golaatzean ez, eta zarten gara pizkatu bat alderdikien jokuetan, eta beraien jokuetan. Eta planteatzen genun lehen ezaten duen bezala, uste dut gizarteak nahiko argi dauka, ez dauka da inolako zentzulik, alako kondenak, atziloketak amaitu ardileda, epaik e, eta guztiauek amaitu ardeela mm, eta beraz pues, jo, ea, pues, gure nahia izan, izan da hori manifarekin hori nahi genuen eta errearrezidarekin ere nahi dugu parte hartzea lako dinamiketan kontzeptu oso simple hoiekin da, eskubide zibileta politiko simple hoiekin e, bat datozen guztiok pues, lekoa izatea dinámica oetan, y pues, bueno, pues seguro que es algo interesante en esta área, a sacos arteal, derdica, erietan, pero, peneu ver en jarrera, sergaitico, sergaitico, sergaiti bueno, arritu, vaya, arritu, arritu, pescato. Está bueno, haipatu itusi ba bai argi ikusten dela bideotan bai gure ere hidi garaia ikusten eta bueno gomendatzen diogu jende gustiari errepaso txo bat egiteko es hor bai eh matari esberdinetan aurkitu daitezke bideo gusti oietan ikuste dira, bai, bai mehatzularriak adibidez es pertsonen aurka gero baita ere bueno violentzia eta ba, best, irakurri dugun beste gauza bat eh bai leku esorainetan da zelan ere e, bonos, nahiko Naiko Naiko Argix eukaten e, medioak e, urrundu bar situstela e, gertatzen ari da orla koerria resietan eh bueno bat izaten dela medioak e, urruntzea aldentzea eta bueno alanda be gaur egun eh bueno mosaldea hor dago baina bono, badago jendea oraindik eh bideoak ba, grabatzen barrutik eta bar eta bono, badago Muchienes eh or dago, eh, interneten ba jendeak ikusteko segertatu den, baina hori izaten da ere elburu argi bat eh prentza alderatzea. Bai, eta hau noredes, saiatu dira, baina gaur horretatik naiko ikasita genukan eta bueno, azeratiko oso argi genukan, gure jarrera izango zen eta beraienen ez eta goriz zenolako tamaina izango zen? Pues ere beste herriarrezien adibidekin, zenolako jarrerak izan diren, eta, bueno, ba, kriston komunikazio talde bat jarri dugu martzan, andramari izurian, ba, genituen iruetze e, momentuero kameraekin, hor, zebuena, hotako jendea, maika telebistako jendea, eta, gua, bueno, beste jende norbanako ezberdinak kamerekin, gerore mom, e, herriarrezien momentuan, E, bai galako batzuk, kaotakoak, eta beste beste medio batzuk erriarreziaren barruan sartu dira, hor andamioan, ez dakit ikusi zuen irudia, behar justu andamio bat zegoen erriarreziaren nukleoan, eta hor sartu dira e, komunikabide batzuk, gara batzen, gero jendearen mobiak, hor duen, bai, gehiada zaiatzen direla, baina guk ere zaiatzen gara momentu erogara batzen, guztia gara batzen, Ose darri usteko zein den gure jarrera eta zein den zein den beraien. Oranda mioren aipatu duzu eta bueno baita ere ez interesgarria izan egoera honen aurrean esan duzu esperientzatik ikasita, bai andamioa Baila. bai sarea, bai e, Margolaranja, bueno, ikusi ditugu orrean e, azkenean ba jendeak ere ematen dion buruari eragiten dion eta azkenean e, ideia politika taratzen dira, ba bueno, eskeran el burua dena, eh, alde batetik ikustarazteko zer gertatzen ari diene eta beste alde batetik ba egoera hori lusatzeko, esta? Bai, bai, uste dugu, guri, bai, egune, aseatik negen un lusatzea, oza, sea, beste, orke gure elguru bat da, ikustaraztea egoera bera, ordon, pues, ordu, hiru ba, ordu, obe da, amar minutu baino, ordu, norra halako halako kontu desurreinak. Mosorroaren ere, ja, lo, lojolan erabili zen, pero, bueno, uste dugu beste pausu bat eman dugula, ja, manifan mosorro deso deientearen behialdiarekin, RRSSian ere, eta bueno, bai, gurea jende jende naiko buruari bueltak ematen. Eta bueno, bai, lortu dugula guztienes aurrera pauzu txiki batuk ematea, andamioaren elementuare, pues hori, jendea kateat, kateatutata. Eta bueno, ba bere garaian ez desobedientzia zibilaren momentua, mugimendua, pues, bai, edo bat adibide, alako, eh, alako moldeekin edo Bueno, ere ikaste, pues, lemoiz, lemos Etabar ez? Eta, bueno, pues digo ere valió direla. Eta, Etá bueno, pues, desorientzia zibilaren moldea, pues da que es un mugimendu oni. Pues, ikusten da eh, el molde oso, oso interesante bat besala, pues bueno, pues, pues, posuak ematen eta eta ikasten utzi nak Eta, bueno, esatearren esate azkenen, azkenengo elburua edo eh, paiketa politikoak geldiaraztea izanik, zein txugira urrengo pausuak edo, bueno, bai, gaztaizko herriarreziak edo, bueno, libre dinamikak berak edo eman berko dituenak. Bo, ba, dira zanda ez dakitoz ondo erantzuna ematen. Ba, akit, adibidez, zure jaltaketzak ingo desute, maia bihar biztia bat dago herrikoen eh, paiketekin, hori ez du esan nahi sententzia ongo dela, Supremoko sententzia, e, bueno, dilela, eta bueno, guztienez bai esan nahi du aurrera ari direla, eta bueno, edo zein momentutan errikoen sententziare pues, etorriko, etorriko dela. Eta bueno, burrengo pausua, pues, pues, pues, uste dugu, eta benig guztienez ditu namorazioa da, jarraitu hartu gula bere garaian ez denun dinamika ezberdinekin, Baita bueno, lehen ez handuan moduan, pues hablar tema du gizartearen oso bat. Honekin lerrokatzen bada, pues hori hori ikustaraz ikustaratzea elementu desberdinekin, bai, politik, bai, bai politikoan, bai bai sozialean, bai kalean, bai, bai esparru desberdinetan. Bueno, ba, eh, sentimendu gazi gozo horrekin ere uste dugu merezitu zuela deskantso, deskantso hartzea, esan duzu atxotikia bueno, lorik egin gabe. E, benetan eskerrik asko gurekin izatea gaitik, animo asko geratzen den lanean, eta bueno, beti bezala, ba, azken itxak izateko, aukera ba, hemen irroleratian, eta benetan mi esker. Bai, ba, bueno, ba, zuei, zuei eskerrik asko, ere? Eta azkenik, ni zorion txea parte hartu duten parte hartu duten guztiei, benetan ikaragarria izan da lehen komentatu duzun moduan erdentzaren bortizkerian, jendearen nola, nola, nola zein izan den jendearen jarrera, benetan txalotzeko txalo jarrera izan izan, du, izan dugu, eta, bet, bet, bet, eta ere txalotu nahi dut pues, medikuak, abokatuak, kriston lana egindute gaur, medikuek kriston lana egindute, bero bolonde, bolondez guztiarekin atzo inginituen txandak apuntatu ziren, gau oso dira esnatuta, gaztizko jende zaharra bueno, izugarria izu izan, izu izan da eta aia bukatzeko pues, aia la egarki musu bat eta, eta animoak oso ondo ma mili eskerreta, Gabon bai, Gabon Hortxe bueno, ba, izan dugu gaztezko herriarreziko lagun bat, eta bueno, ba, ba, unki garria ez, azkenean e, bertan bizi izan dutena ba, larun bat eta gaur arte. Eta guk aurrera jarretu ardu gu, ba, albizte morda ditugulako, eta Nafarro alderagoa, segunka gazte berretzi baitziren larun batean erregimena kanporatu eta Nafarro anafarro azke eraikitzeko konpromisoan, Erregimenak anpora, gazteok nafarroa, azkera ikitzera goazlelopean, eunkagazte nafar bilduziren iruinako kaleetan, aldaketa politiko eta soziala aldarrikatzeko. Azken hilabeteetan, herri zerri eta euskualdez eskualdea aurrera dituzten lanketak eta ekintzak bateratzeko, eta erregimenaren aurkako indarrak biltzeko mobilizazioa izan zen. Guardia Zibilaren kuartelonotik abiatu zen martxa, eta bertan egin zuten lehen ekintza poltsa beltxak buruan sartu eta belauniko jarri ziren manifestari guztiak, tortura irudikatuz. Polizia ere, regimenaren parte dela oartarasi eta Euskal Herritik alde egiteko eskatu zioten. Olibagorriak taldeak girotu zuen bidea eta komisione sobreras eta UGT sindikatuen eta patronalaren egoitzen aurrean egin zituzten e, burrengo parodiak, sindikatu horiek erregimena mantentzeko urtean milioika euro gazetzen dutela agogorara zuten eta patronalaren eskutik jaten dutela ziztu eta oiu harteran iritsi ziren UPN-eren egoitza aurrera eta nafarroara baino, Espainiara begiratzea leporatu zioten. Ez mozallegeak, ez gazarpenak, ez imposatzen diguzuen prekaritateak, ez gaitu gotzan entzun beharko gaitu zue oartarasi zioten alderdiari. Betardoakkin eta oiuekin azalduzuten gazten egoera, prekarioaren erantzun lehenganako azerrea, parkatu. Upeneri aurpegiratu zioten baita duela egun batzuk Espainiako usitegi nazionalak zei urteko espetxera kondenatu zuen Ibon Esteban gaztena farra babestu ez izana eta laranjastin datu zuten biribilgunerdean e, dagoen niturriko ura. Kaneko egoitza bat purinez eta margoketez bete dute segidan eta eskuntza erreforma atzerakoien inposak eta salatu zuten hainbat ikaslek parodia baten bidez. Bi elizatan ere egin zuten geldialdia, lehenengoan emakumeek beraien gorputzen inguruan erabakitzeko eskubidea aldarrekatu zuten eta abortatzeko eskubidearen aldeko margoketak egin zituzten. Bigarrenean opusdeik eta elizak har rinposatzen duten moral purita noaz alatu zuten eta oartara zuten ala egiten jarraituz gero beraien elizatan egingo dutela txortan. Sarasa pasealekua pasealekoa gurutzatu eta Nafarroako parlamentuaren aurrean egin zuten azken ekintza, eserialdi bat egin zuten, salatuz bertan onartutako 15 neurri botaldia dituela. Atzera Espainiak azkenaldean inposaketa horren aurrean Espainiari planto egitea eskatu diote Nafarroako gobernuari, herrialdearen inguruan hartutako erabakiak bertako herritarren esku egoteko. Eta mailerako hitzar e, Itartzean adieratsi zuten erregimenaren kide de gustia kanpora cheko borrokan jarritu beharra dagoela eta hori izango dela lehen urratsa herritar ororen burujabetza eskuratzeko Nafarroa askea eraikitzeko eta herritarren bizitzak erdigunean kokatzeko Eta hori iruinerrian, eta ernanira salto orain, eraso seksistetatik at jaigune feminista batera ekin nahi baitute. Eta zagarotegi garaian gazte askoren txatoiko jaigunea bihurtzen da ernani eta bertako emakumeek dute parranda giroan ere jendarteko egiturek eta botere harremanek indarrendia hartzen dutela. Horregaitik, haitxetzi dituzte, mota guztietako eraso sexistak eta jaigune feminista bat erakitzeko hasi dira parkatu. Horretarako autodefentsa feminista bultxatu, emakumeen arteko zareak indartu eta feminismotik eragiten jarraituko dute. Eta, bueno, ba, oarra irakurrine baduzue, badukazue interneten, adibidez, topatu.info ataria, baina guk bideotxo bat jarriko dizuegu audioa entzun dezazuten, manifestazioan zehar, botatako, hitz batzuk eta, bueno, ba, haien aldarrikapenak. Manifestazio-okupazio feminista, eraso seksistak salatzeko antolatu dugu, el burua hori izango da, gaur, gu izango gara protagonistak, kaleak okupatuko ditugu! ustora hauden araez, inborda ezaien ez babosoez. Gure gorputzak haien gozamenerako dela uste dutenez. Nazkatuak, begirala lizuna, ukimenak, inbalizei inbarizei gaituzten piropoa jasateak eta bortxatuak izateaz. Baita bintzima gisa iludikatuak izateaz ere. Gaur gureak ere diren jaiak, kaleak, gauak, tabernak gure ganatuko ditugu. Errari okupatuko dugu. Gu, ez dugu behirurri, jaien aterkipean erasoteko zilegi zendizten nigen erasotzailei aterkiak enduko diregu eta gure kizkizaparadaz guztiko ditugu. Gutako batukitzean denakukitzen gaituztenako, sagar more moduan, sarean autodefentsan feministaren bitartez beure defenditu eta erantzun egingo dugu. Jaien emua borrokarako gune eta espazio politikoa delako. Ez dugu onartuko erasos etxista, lesbopo, transfongo eta putako hori. Bendurra, leguz aldatuko dugu. Ala hori Hernanin Eta, ba, bueno, momentu baten ere, salto ingugu Nafarroa berriro. Nafarroako aldaketa soziala eta politikoa ikuspegi feminista batetik gauzatu behar dela baitio bilgune feministak. Eta herriko bilgune feministak bat boteretu jardun aldeia ziaramatekoan tolatu zuen itzaldian. Nafarroan aldaketa politiko eta soziala ikuspegi feminista batetik astertu zuten miren aranguren eta begonia zabaltza feministak elkarrezketatu zituen eh, aotxa.info atariak eta, bueno, baguke... Lehenen bueno, euskara ze miren aranguren eitzak jarriko izkizuegu. Euskal Herriko mugimendu feminista historikoki izan da provokatzailea, izan da polemikoa, izan da egitura sozial eta politiko guztiak e, kuestionatu eginditune mugimendu bat, beraz gaur egun e, bueno, Iritze zaite oa indi dazkala baliabide teoriko eta praktiko pila bat gaur egun dazkagune, ba, bueno, gizarte bezala dazkagune erronkai erantzuteko. Ez da kasualidadea, egoita bat garren mendean zaintzari buruz zenbatitze egiten duen mugimenduak, helikadura sobirautzak zenbatitze egiten duen, pertsonak erdigunean jarri behar dela e, nolatane aldarrikatzen aldarrik atzen duen. E, mugimendu Da mugimendu bat beti, ai, al, egokitu dana oso oso erreS emandian aldaketa guztiei, eta orain, aldaketa nora bidatu behar degune momentu hortan ez, berarismoan sakondu edo e, beste eredu sozial berri bat e, eraiki hortan, mugimendu feminista irutzezai dala, dala, dala klabea mugimendua, eta mugimendu feministatik aldarrikatzen nahi dian e, ba, bueno, zera feminista danak. Nik uste fe, e, feminismoa ulertu behar degula demokratizazio prozesu baten sakontze mailarekin. Hau da, ez da demokraziarik existituko herri honetan ez baditugu aldarren feminista horiek kontutan hartzen. Beraz, e, eragin behar dugu batetik Interlokutore politiko bezala mugimendu feminista kontutan hartzeko, oda gugea emakumeen interesak defendatzen ditugun lehenengoak, eta gitzarte eredu berri bat proposatzen nahi gean e, eragile nagusietako, nagusietako bat, beraz interlocutore hori aldarrikatu behar dugu, edo mintzaide politiko izan behar dugu. E, kaleko mobilizazioan ere eragin behar dugu, ez gara inoizitzen masa mugimendu bat, baina lortu dugu zenbait kasutan batera jotze oso handiak eotea, eta kasu azkeneko abortatzeko eskulean aldeko manifestazioa jarriko nuke e, adibide bezala. Eta ondoren edo eredu soziale planteatzerako orduan, mugimendu feministatik planteatzen ahidean gauzak, ba, komentatzen Nitunak, denboraren kudeak eta parte hartze soziopolitikoa, zaintza ulertzeko moduak, lanaren kontzeptualizazio berria, boterearen kuestionamendua, gorputzaren inguruko jabetza, buru jabetza ulertzeko eh modua, o sea, niko ester baskagula alternativak eremu seremuka eta e, gizarte, antol, gizarte antolatzeko ez, eremu guztietarako, beraz hori e, gabe ez da ez demokratziarik eh egongo, eh zaldaketa sozialik egongo. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. ko 10ak da eta hemen jarraitzen dugu FMko 1075 bostean Garrasika irraja Joan eta M15 mugimenduak 4 urte bete dituen honetan Kaleaak hartuko ditu autoeskundeen beperan. Lau urte bete dira heMabost muggimenduak Espainiako estatuko hirietako plaza kartu zituenetik mailo Global biabost hee koordinadorak larun baterako mobilizazioak ditu ditu Espainiako FC hiritan eraberean mailatzaren hogeita hiruan hauteskundeen beperan mobilizazioa ditu du. Ospakizunen barruan Madrilgo Sol Plaza os eh, hartuko zuen... Eh, Eh, ah, Udai handen ostri horretik eh, Artu zuen global 2000 amabostemek Berta angaiugariri buruzko asanbladak Antzerkia, taierrak eta musikantxuteko Parada izan zuten Maiatxaren amaseian larun batean Manifestazioa egin zuten Arratxaldeko seietatik Zibeles plazatik sol plazaren Artaldea, baino, izan ez gaitezkeen sistemaren horrean, MMA Bostak bere burua berreztendu asambla datan, okupazioan, autogestioan, desobedientzian, kolektivizazioan eta espazioen askapenean, oinarrizko tresna politikoak direlako, adierazizuten koordinadorako okidek. 2008 maikan egin bezala, MMA Bost mugimenduak Madri Lagozol Plaza hartuko du hauteskundeen besperan, MMA Bostak urte guztean egiten du politika, zerraitek ez du egin jenogaita iruan ere. Askok buruan dutenaren kontra eduki politikoak ez du zertan hauteskundeekin izan. Rafael Katala eta Jorge Fernández Díaz Espainiako Justizia eta Barne Ministroek argiutze dute, legea bete aresiko dutela, deialdiek aurrera jarraitzen badute, provintziako hauteskunde batzordea jakinaren gainean jarriko dutela segituen e, adierazi dute. Mugimenduaren laugarren urte urrena maiatzaren bukaer arte ospatuko dute, bi ekitaldi publiko eginen jenituzte. Hogeita lauan kanpoan dauden espainiarren lapurtutako boskaren kontranazioarteko ekin ekintza jen dute, eta hogeita marrean hirietako, E auzoetan eta herrietan asambledak eginen dituzte Eta, bueno, beste gai batekin, gizartean jarraitzen dugu, baina beste gai batekin gatu Euskal Herriko bilbur hornitzaile privatizatze arriskuan da dela ohartarasi baitute. Ur hornitzaile publikoak biltzen dituen AEOPAS elkarte Espainiarrak, ur horniketaren eta saneamenduaren alorrekoa ematen presa publikoren privatizatze arriskuan neurtu du. Adierazi utenez, Espainiako estatuan niru enpresa daude arrisku altuan, horietako bi Euskal Herrikoak, Anbisa Arabarra eta Bilbao Bizkaia Urpartzu ergoan. Hirudia diraslea aztertu dituzte ikerlana egiteko, arrisku ekonomikoa, arrisku instituzionala eta gardentasuna. Bainbetiko emaitza osatzeko 1.40ko balioa eman diote, lehendabizikoari eta 1.50ekoa gainontzeko biei. Ikerlana osorik ikus daiteke, ba, bueno, e, interneten guke internetenguko argia.eus atarian aurkitu e, dugu hori bai eh? Privatizatze arriskua 0 eta 5 itarteko eskalana aurkeztu dute. Iru urornitzaia gari dira, irutik horako tartean, horien artean, Euskal Herriko bi, esan dugun bezala anbisa arabarra, irukoma amazortzi eta bilbaubizkai aur partxorgoa irukoma zero bost. Bi orien privatizatzea jarrizkoa altutsat jodute aeopaseko ordezkariek. Jaime Morel elkarteko idazkarien agusiak esan du enpresa horien kudeak eta kontrolatuko dituen erakunde baten premia dagoela. Ala, enpresak behartuta egon lirateke datuak beharrezalako maiztasunez publikoki orkestera. Arrizku faktoreak esan bezala iru arlo ez predinetan behatu dituzte azterketa osatzeko instituzionala ekonomikoa eta gardentuzionari dago kiona. Lehenengoan astertutako erakundeen ardurudunek privatizazit Privatizatzearen alde egindako adierazpen publiko okartu dituzte kontuan ala nola, merkaturatze prozesuak alegia, enpresa horiek lortutako irabaziak zerbitzu publikoa eskaintzearekin zer ikusioa ez duten elburuetarako erabiltzen note dituzten. Ala ber, enpresa horietako bakoitzean zenbat erakunde dauden ordezkatuta behar dute. Zenbat eta erakunde gehiago, txikiagotzat dute privatizatze arriskoa. Arlo ekonomikoan langile kopurua, errentagarritasuna, sorpetzea eta hornitzutako herritkar kopuruan neurritu dituzte besteak beste. Sorpetzea handia eta langile asko izateak privatizatze arriskua apaltze dutela e, adierazi dute. Aldiz arriskua hasi egiten da mozkinak eta zerbitzua jasotzen duten bistanleko buruan diagoa dira. Gardentasunari dagokionez, enpresaren osaketari buruzko informazioa, informazio ekonomikoa eta kontratu eta esleipenak publiko egiten diren aztertu dute, baita parte hartze publiko mailan ere. Ondorioa ba, esandakoa, Anbisa eta Bilbao Bizkaia Urpartzuergoa privatizatze arrisku altuan leudeke azterdutako Euskal Herriko beste enpresa, Arabako eh Herriosako urkide txar, rankinaren erdian dago, e, bostetiba 2,2. Bost. Horibai, gardentasunaren alorrean, emaitxa txarrenak lortu ditu, iru koma laro gaita irukoak. Suari Darion la karraittzen du krezala sinisten dugu, dugu eukaran zukke zala Trapa gure armaitza gure ama entxduzu euskadun berri honek esan dizuana Petrako tsumtu dezakgu bainaako dainduko du krizia Kezu jo bela zelaian Asia. Haiinbeste jainko zeru bakarrea nok banatuko dukazia hamar segun behar ditut tezia gainitzeko berrita haman urteko hippotka bizitza saltzeko az gaudealgai esatenzuuna be horretan zenbat bedurgadu dira begie zaretan Benetan astu dira erabea garazo Se chuta droga con chumi chaglia un venuto che chilometro do qua vi a durar estiras verdin chera inero onaxaraka ta quaia no no venedalia onde tan ora yo assine raleta va tu sirena in veste tren sartarapo dos pirula contro buradixio baior es daior baio che ya con merchioa no no risalga tu venito el prendi che sono alegrilla no e sia in las cancha picchiquite cono a che tiraro Eta eratazkautza leitzekiteko dira gauza erdina bueltan irautxa bidea Galdotako meak revuelta baina dira konturatu batzik Aurrera goaz, eskaira eta eskaintzaren mundu honetan ba, bueno, Baitu gulako beste helbiste batzuk Milaka lagun bilduziren zarri gurenen Euskal Eskola, Publiko Berriaren aldeko festan Atzo, goizoko amartari erritatik aurrera Milaka bisitari eta zeiron voluntari baino gehiago Bilduziren zarri gurenen Et, e, bueno, sortzen e, bestan, eguraldi bikaina izan zutelarik. Zan dugun bezala, agoizoko marterritan hasi izen, e, gitaraua. dantza, musika eta errikirolforogak izan ziren bertara bildutako enartean, txantreako erraldoi eta buru handien konpartza, garesko torto txiki herraldoia, Karri denda da mugikorra liburu eta disko eskaintza opar eta hainbat alderdi politikoetako orde eskariak hau egunerako aste bat baino falta ez denean eta nola ez, izpicho urtengo bestaren pertsonaia nagusia. Iada luzeak, izoski eta taloen postuen aurrean eta bereziki tonbolan izan ere eguerdiko ordu baterako, da boleto guztiak agortuak zeuden. Jaina nagusiaren aurretik ere izan ziren ospakizunak. Azken hilabeteotan, amaika ekitaldi egin baitituzte sortzeneko eta sarri gurengo ikastetxeko kide giroa berotzeko. Izpitzu izeneko pertsonaia sortu zuten, best, e, bestaren ikur, adibidez, jaiaren kanta eta bideo egin zituzten, gainera eta lehenengo aldiz, sakeleko etarako aplikazio egin zuten. Besta herritarren gana urbildu nahi izan zuten antolatzaiek. Azken urte eta erdian aritu dira herriko ikastetxeko gurasoek jai antolatzen, haien aldarrikapenekin ustartu nahi izan dute atzo izan zuten atxoko festa, Euskal Eskola publiko haspatu nahi zuten eta aldiberean ikastetxe berria behar dutela nabarmendu. Nafarroko gobernuari hainbat aldiz e, elarazidiote eskaera hori, eta zentroan lanugaria egiten dituzte azken urteotan, baina egindako obrek ez dute arazoa konpondu gurasoen hitzetan, Eskola berria behar baitute. eta bagoaz orain okupazio mundura hernaniko karbonera eta Donostiako itsaz gain hutxaratze arriskuan baitaude, okupazioaren aldeko eguna egin zuten larun batean, hutxratxe arriskuan dauden hernaniko karbonaan eta etxe okupatu feminista eta Donostiako itxasgain zentro sozial okupatuari babeza dirasteko. Karbonera duela sortzi urte okupatu zuten eta ordutik zenbait gazteren etxe bizitza izateaz gain, hainbat bat proiekturen kabia ere izan da. Ikatza liburugunea kasu. Donostiako itxasgainen kasuan ere berreskuratotako eraikin bati bizitza eman diote. Bi proiektu hauei eta bertako gidei babeza bad Donostia etarnanin e, okupazioaren aldeko eguna antolatu zuten joan den larun batean komentatu dizu egun bezala ta beste bueno, ba, okupazio simboliko bat kas honetan e, menndilorrin e, Cbi box okupatu lokala ocupatu zuten e, amarnaka gaztek ba, bueno, ba, modu simbolikoan ba, salaketa moduan bazoan ez dituztelako gazteentzaako lokalik eta bona bueno, ba, e, daltzengoek e, kaleratuak udatzengoengaitik e, kaleratuak izan ziren Eta agendara pasa horretik, azkenengo albiste, do bueno, gutienez herri e, er, mugimendu eragile baten, valorazio etxe bizitza e, lege berriaren inguruan elkartzenen irakurketa alegia. Etxe bizitza eskubidea bermatua alizateko, beharrezkoa da etxe bizitza utzen gaineko prezio sozial aktibatzea. Lege honek ez du etxe bizitzaren erabilpen eskubidea bermatuko, herritarron bisikarreran egindako legea baita. Etxe bizitza utzen arazoa konpontzen ez duena, irigintza basatiaren aldeko apustua egiten jarraituz. Iragan astean, lakuako gobernuak prestatu eta araba eta gipuzkoako lurraldeei eragingo dien etxe bizitza legea onartu zuen eusko jorlaritzan. Testua, zein lanketa prozesua, biak herritarron bizkarrean garatu dira. Alderdi politikoak izan dira, beraien interesei jarraituz zer redakzioa egin eta etxe bizitzaren arazoari lege maila itortu diotenak. Inongo gizarte eragileekin kontatu gabe. Eta oraindik herritarrok erritarrok ez dakigu ezer legearen artikulu... Artikul latuaz komunikabideek filtratutakoa zaratago. Hortaz, lehen valorazio honetan dugun informazio murritza zarituko garazoik. Legea eskuartean eduki bezain laster, azterketa sakonago bat egingo dugu, baina nola ere Euskal Herriak lurralde osorako lege bat behar du. Gure iritziz, etxe bizitzaren arazoa konponbidean jartzeko, etxe bizitza hutzen erabilera, lokairuei jarri eta Euskal Herrirako alokairuzko etxe bizitza parke publiko bat osatzea dira oinarrizko elementuak. Zergaitik den beharrezkoa etxe bizitza hutzen erabilera... Etxe bizitzek beren funtzio soziala bete behar dute, hau da, beharduenari duen ari eman. Etxe utxa urteetan aurreraraman izan diren politiken ondorioz pairatzen ari garen gaitz bat da. Lehen tasuna gero eta gehiago eraikitzean zegoen, administrazioak bankuen igiezinen eta konstruktoren interesei men egiten zieten politika garatu izan izanbait dituzte. Azken hauek izanik pairatzen ari garen irigintza basatiaren irabazien jauntaiabe. Sori kontziente edo inkontzienteki jendartearen jende satibatek negozio hontan parte hartu izan du. Pertsonen behar sanetas baliatuz, etxe bizitza inbertsio gisa ulertuz, eskubide gisa onartu beharrean. Hortaz, urgentziazkoa da Euskal Herrian e, dauden etxe bizitza hutsak eta bigarren etxe bizitzak merkaturatzea. Nola onartu dezakegu egoera hau, horren beste jende etxe bizitza beharrean egonik. Zein herritan bizi gara etxe bizitzarena bezalako arazoa edukita duda asko erabilera e, izango duten HT bezarazko makroproiektuetan naputu egiten denean Lege honetan etxe bizitza huttzen gaineko kanon bat planteatzen da printzipioaz ados egon daitezke baina araratago joan beharra daukagu legearen arabera hutsa egoera horretan bi urtez dagoena izango litzateke noiztik zenbat uta baina zer da etxe bizitza hutsa ez... Ez badugu etxe utxaren definizio bat zehazten ez dugu merkaturatzea lortuko. Desjabetza prozesuan dauden etxe, etxe bizitzen erabilleraren desjabetzea sari dira. Zergatatzen da besteekin, bankuen, eleizaren eta baita administrazioarenak diren etxe bizitza utxekin, denak alokairu sozialerako etxe bizitza parke publikoaren parte izatera pasatu behar dira. Egun Euskal Herrian alokairuan dagoen etxe bizitza libre baten hilerokoa, ziun bederatzieren eurotan kokatzen da. Ezta zilegi etxe bizitza bat erosten gehien sorpetzea zorrpetxe houneko izanik alokairurako bideratu beharrekoa berdina izatea. Egungo politikek ere bizikidetza unitateko diruzarreren ehuneko gaita hamarrak duten Kontutan eduki behar dugu gainera etxe bizitza batk alokairuaaz gain beste gastu asko dituela. Gainera etxe bizitza gehien behar dutenak dira inongo etxe bizitzaukkerik gabe geratzen diren lehenak audela eta, Alokairuei moa jarri behar diegu maizterraren maiz diruzarrearen araberakoa izango dena gure aburuz. Alokairuak inoiz esluke, diruzarrearen euneko amabosta gainditu beharko. Alokairu sozialerako etxe bizitza parke publikoa behar dugu, etxe bizitza politika publiko guztiak. Alokairu sozialerako etxe bizitza parke publiko osatzera bideratu beharko elideratezke. Parke honetan, etxe bizitza utz guztiak txertatu beharko genituzke administrazio publikoak dituen etikazita, banketxeen, ejerzituen, zeinbeste funtzio soziala betetzen ez duen etxe bizitza utz oro txertatu beharko genituzke. Parkea, administrazioak kudeatu beharko luke, beti ere jendartearen parte hartzea bermatuz. Oraindik bide luzea dugu etxe bizitza duin batera biltzeko eskubidea bermatua izan dakigun. Lege honekin edo beragabe antolatzea eta presio soziala aktibatzea baino esaigu geratzen elkartzenek egindako valorazioa 2015teko maiatzaren 10an Nicaragüita cuántas cosas te da la vida y cuántas te quita Terremotos y huracanes son arrugas El calor de la guerrilla en el fuego de los volcanes tejados de zinc en campos de tierra Regado con la sangre de los yankees en la guerra Al otro lado del charco también somos guerreros Como Yulen, ni siquiera es mambo Sube el volumen, vendimos desde el norte a Traer riqueza, sudamor al pueblo La raíces, nadie vale más que tú Pero a veces reconoce que la vida cambia su destino Las ideas del que gritó quien vendió a Sandino? Despierta, dispara Para un gringo en tu casa sin tregua al invasor Piensa quien trajo la religión, quién mató el idioma Si manda más que el hambre que el dolor Flor de caña, Coca-Cola, no me mola Derramar sangre de pueblo y envasarla Es como mandar mensajes vacíos al océano Y viva el león jodido, sus calles y su gente Pero no nos vamos a callar delante del presidente No se ofendan, hoy no es Dios Son sus mujeres las que mantienen vivo el presente Juntos traquimos el machete afilado para sacarle brillo Hay que romper el silencio en el estribillo Rompe el silencio y grita fuerte contra tu agresor Rompe el silencio que nadie calla a tu alrededor Rompe el silencio y grita fuerte contra tu agresor Rompe el silencio que nadie calla a tu alrededor Aquí está mi casa abierta como rumba de perros zon popo Espero no ofender a nadie Solo son historias de este chene Bueno, gaudoko amarraketa la orden eta agenda puntu entzako amabos um, min bat minutu baitugu. Beraz, martxan jarriko gara eta hasteko azten nagusia iragartzeko karte lehiaketako epea ireki dute. Bimila eta amabosteko bilboko azten nagusiak bere len urratza eman du gaur. Martxan baita jaiak iragarriko dituen kartela orkesteko lehiaketa. lana orkesteko azken eguna ekainaren amabian izango da, gordeko ordu bat terdia udaletako Udaleko jaietako batzordeak jakitera eman duenez, ba, bueno, pilbiko hiriaren zuartifizialen arteko lehiaketak bere bogeita bosgarren urte urrena ospatzen du aurten, eta epaimaiak urte mugabere zionia egiten dion kartelak kontutan izango ditu. Baldintzak ezagutzeko guk adibidez uriola.e usatarian orkitu ditugu, eta bueno, ba, luze dia, beraz, parte hartu nahi dutenek, ba... Badakite, bertan, bilboko kompartzion gugunean edo udalarenean, siurrenik ere, aurkituko dute. Eta, bagoaz, deustu aldera, laro egun filmaren proieksioan antolatu baitu pare e, deustuko gazte talde feministak ostegunerako. etapa pa, bueno, ba, sinemaldia 2008an du parek egitasmoaren baitan, bi film proiektatuko dituzte, maiatxaren hogeita batean, hau da, ostegunean, laro egun eta ekainaren lauan, fake orgasm. Oste gunean, maiatzako bat izango da projekzioa, laro gehi egun filmarena, bai hauzein ekainaren lau lauko zaioa, saspietan izango dira deustuko gazte Hasun Asun, urteko emakumea, alabaren senaroia, zaintzera joango da hospitalera. Bere susterako, ondoko gaizoa zaintzen duen emakumea, maite da, nera bezaroko lagun mina, berro urte luzetan ikusi ez duena. Gaztetan zuten kimika, oraindik bizirik dagoela, somatuko dute bere ala. Aso lagabe gozatu eta divertitzen dira diralkarrekin maite lesbiana dela jabetzen den arte. Bere sentimenduak dudan jarriko ditu asunek zel jarraitu burua edo bihotza. Bueno, pare parek antolatuta deustuko gaztelokalean. Eta, e, kasu honetan, Joseba Baranderean eta yolanda jubetu buruz-buru kapitalismoaren krizialen aurrean zerregin e, itzaldi edo, bueno, edo sola zaldia e, kafean txokian di ekonom, ekonomilari e, hori ba, buruz buru harituko dira, azken aldiko, krisi ekonomikoaren sustraia, eta irten bideak estertu asmoz, kapitalismoaren krisiaren aurrean, zeregin horren e, ba, bueno, inguruan, kafean txokian izango da, eta bueno, besteak beste, ba, TTIP, Merkata Itxarmen, Transatlantiko berriaren inguruan itxe ingo gute. Eh? Kapitalismoak baote du alternatibarik, alternatibarik balego barnean edo kanpoa dagoen, nolako alitzatekeen, eta gerturagoetorria Euskal Herrian zein eta aulgune ditugun ikusi, e, krisi eta eredu horri aurre egin eta jasangarriago, eta solitarioagoa izango den sistema ekonomiko eta sozial bat garatzeko. E, Guztia omaiatxaren emeretzean izango dago da bi arraste artea, arratxaldeko saspiter dietan, kafean txokian eta, bueno, bagu jarraitu berdugu, orain dike beste agenda puntu batzu baititugu Euskaraz bizi gaua azte korimaia txaren hogeita iruan Dau, da, tornaru batean e, ospatuko da, biloko saspikatu gaztetxean eta, ba, bilboko Euskal Herrian Euskarazek jau pitzu jau konpartsak eta tantaka eta Euskarri Euskarat alde kantoratu dute gau hau, Euskararen alde egotetik Euskararen alde egiteral lopean Arratsaldeko 800 hasiko da, naiz eta jo pizu joau konpartxako kideek guardetek biko diren parrandan, Madariaga taberran, 8ak bat taldearekin galejiran, 7 kaletatek ibiko dira, Sommera eta ronda datik, gero ospikatu gastetzeran xabiatzeko. Gaueko 1000 zutan taldearen kontzertua hasiko da, gaztetxean bertan eta kontzertu bukatu ostean ere, jaiak jarretuko du. Eta, bueno, ba, jaiak antolatzean e, ondo pasatzeaz gain, Euskaldunok Bilbon ere Euskaraz bizi nahi dugu, aldarrikatu, eta Euskararen alde egitera, dei egin nahi dugu. Euskararen alde egotea ez da nahiko Euskara bizi eta Euskararen alde egin be, egin eta eragin egin behar da Bilbo Euskalduna lortzeko. Hori da, ba, bueno, antolatzaien mesua. Eta, bueno, horrera, ba, egin behar aurrera datorren data bat, baina oso gustokoa izaten duguna. Eta hau da, amabigarren munduko arrozak ospatuko dira, ekanaren amairuan San Francisco ausoan. Mariaren bihotza plaza munduko arrozetaz beteko da, ekanaren amairuan, aurretik izena emandako irumila lagunek izango dute parte hartzeko aukera. Ekimenaren amabigarren edizioaren antolaketan sortuko diren gaztuei aurregiteko, aurten partaidei borondate askatuko zaie. Noork bere eta mesuak zabaltzeko aukera izango du plazan kartel, irudi, audio eta bideoak aurretiaz sortuz. Ta Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabala Usoetako koordinadora kasi irizpideari eusten dio eta munduko arrozak ekimena eratzen, bultzatzen eta parte hartzen duten pertsona eta taldeen laguntzarekin autogestionatzen jarraitzen du. Lehen hamarre diziotan izen ematea erabat doanekoa izan zen koordinadoran gaudenon borondatezko talde eta pertsonen laguntzarekin eta zenbait produkturen salmentarekin, atera zuen aurrera munduko arrozak E, eraagiak eta az pertsona bakoitzeko euro baten kuota ipintze arababaki zuen koordinadorak. koota izen ematean oraindu zuten, aurten diru kontuan nahizeago dabiltzan taldeak kuota hau gainitztzeera animatu dituzte ulertu behar, da baita ere taldearen batzailtasun ekonomiko larriekin badabil eman desala alduena. Laguntza honekin eta aurrek urteetan hartu diren eurriekin ekimenaren diru kontuaria aurre egiteko gai izango direla uste dute antolatzaiek. Eta, bueno, bai zen emateko, eh, sartu ob mundukoarrosak.info web gunean, eta, bueno, azkenean datu abidaliberteira mundukoarrosak abilduai a ju.es eh, e-mail e, elbidera, taldearen izena, zenbat izango diren, e, elbide elektronikoa, remanetarako pertsona, eta zenbat iru sartuko den, ba, bueno, e, kontu korronte batene, zantugun ba, bezala, mundukarrosak.info webunen, aurkituko duzuen, e, bueno, kontu korronte zenbakia. Eta, utziko dugu ya, gure bilbo, azken e, bi agenda puntuak, salto kasuanetan, zu maiaara, bertan ospatuko baitute, maia txarren marrean, Around the World, egun internacionalista, Iragan urtean arranku egin zuten bezala, aurten sumaian ospatuko dute, Euskal Herria, the World, Egun Internacionalista, Azkapena eta Ernaik. Borroka Internacionalista eta Azkapena, Legezkan Poutzi nahi duten honetan, Antolatu eta Borroka Internacionalistaren garrantzi azpimarratu eta sakoneko eguna izango da. Azaldu dute, maiatzaren nogeita marrean e, ospatuko den hau, Egun guztiko gitaroa izango duela, irakusketa, herrien asoka, e, Mural Margoketa, Kale Animazioa, Mai Ingurua, Baskariak italdia, kontzertuak eta abar. Eta, bueno, ba, jakine baduzu ez, eatzmeatzea eta gainera askapena eta ernai denoarra irakurri, bat opatu.info atarian, edo ernai edo askapenaren wegunetan. Eta berri osarrera goaz, gaurko garrasikarekin bukatzeko, bertako gazteguneari zena jartzeko daialdea zabaldu baitute. Eta, bueno, ba, berri osargo hainbat gaztek bioera ikuntza bidez eraiki duten euren gazte martxoaren nogeita sortzean egin zuten irekiera eta ordutik autogestioan oinarrituta dago martxan bi ezitzaiaren laguntzarekin. Behin eraikina martxan dela gazte gunearen eta logo baten bila dira horretarako deialdi zabala egin dute eta nahi duenak bere izen proposamena bidali dezake maiatzaren nogeita bia bitartean. gaztegunean gunean bertan orkestu liteke proposamena edo berri osark gatea abildua gmail.comera bidali Honera mailatzaren hogeita bien egingo duten asanblada lokorrean izen gutiak mail gaineratu eta den artean erabakiko dute zein den egokiena ondoren ekainaren seia bitartean izen horri dagokion logo bat diseinatzeari ekingo diote Maukauee ba, informazio gehiago ikuste goukera hiru bebicoitz. berriozarko gazteak.wordpress.com ta! Bueno, ba, Honekin, e, iltzen da, ba, gaurko garrasikaren amaierara iristen gara, eta, bueno, abeste ba, astelen batez hemen izan gara zuekin, espero dugu zuek gubezain guztola egon izana. Garrasika entzuten arizara, irola irratiaren albistegia. Nova bueno, ba, eskerrik asko Gustioei orri retiaren bestaldean Gonzalo Arteta Norieei eh bueno Mendikere agur bero bat gaur ahots ahotsa hizorra tuta Gonzalez en Giseli en buenos sin San eta nola ez, ba bero bat eta animo asko gaztesko herriaresia Gonzalo en Gustioei eta bereziki Iru Atxilotuei Inor gutxik maitatu tako goi lurretan Letra imortera sartu Atera bizerbeza horain Onelako gauat ezkalten ikestite ez Egiten da Gauan bon guztioi eta azte ederra izan lo radió le llevó el